Jeg er jo ikke den store taler, sådan er der mange taler, der begynder. Og øh, i virkeligheden så kunne jeg jo have startet den her podcast-serie med lidt lignende udsavn, fordi i virkeligheden så er jeg jo ikke den store mediemongul. I virkeligheden så tror jeg ikke, jeg har den store sans for sådan noget øh, markedsføring og det rigtige tidspunkt at sende øh, ting ud i luften og sådan noget der. Øh. Og, og derfor så har jeg også i virkeligheden lagt ud med, at det her, det skal være sådan rimelig low-key, altså det skal være <tøk> flugen på væggen, jeg tænder for en mikrofon og så så kører det af og når det så er sagt så kunne man jo stille sig selv det her spørgsmål øh, hvorfor i verden øh, så kaste sig ud i at lave en podcast når nu øh, jeg dybest set ikke har forstand på det og øh, der vil jeg gerne fortælle lidt historie. Øh, både min egen, men også sådan, øh, podcastens historie som sådan. Og podcasten er ikke en eller anden fyr, der hedder Karsten. Måske skulle man egentlig hellere kalde det for podcasten. Det kan jeg ikke lige helt finde ud af. Men øh, det var den en overvejelse hver. Podcast. Fordi det var egentlig sådan, det hed til at begynde med. Det hed en podcast. Og det var i virkeligheden noget, der havde med... Broadcasting at gøre. Det var jo noget andet end broadcast, øh, som var radioens domæne, nemlig der, hvor man altså, laver udsendelser, radioudsendelser med rigtige radiobølger, der analogt øh, for luften sat i svingninger om, som når de her bølger kommer forbi en antenne, der kan fange dem, så kan de omsættes til, til lyd igen. Øh, så det var jo ligesom udgangspunktet. Det var der, hvor... Øh, Radioen var jo øh, det, der var oplægget til podcasten, altså fra broadcast til podcast, fordi der var noget nyt på færre. Der var kommet et, øh, en ny øh, måde at meddele sig på, nemlig internettet og de, de muligheder, som det gav for at, øh, at øh, lægge lydoptagelser ud. Øh, og vel at mærke lægge dem ud på en måde, så at folk kunne øh, tage fat i dem og hente dem ned og lytte til dem lige præcis, når det passede dem. Og det synes jeg jo, den gang som nu, var helt og aldeles øh, øh, grænseoverskridende fedt. Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg har lyttet til min første podcast overhovedet, men det må have været en gang i 2004. I hvert fald, hvis man skal tro øh, wikipedia så øh, starter øh, podcast-fænomenet tilbage i 2004. Og det passer meget godt. Altså jeg kan huske, at, øh, at jeg gik og var ved at male, tror jeg, øh, en ny lejlighed, som jeg lige havde købt. Og jeg kan huske, at, øh, at øh, jeg havde iTunes installeret på min øh, computer, som dengang var en, øh, ja, hvad hed de? Hed de MacBooks, eller hed de? PowerBooks eller hvad hedder i iBooks, jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, så kan jeg huske, at, øh, at Danmarks Radio, sådan relativt tidligt, var med på bølgen, øh, foruden en masse andre. Ej, uh, uh, det må have været senere, fordi der står her, at uh, iTunes faktisk uh, uh, i juni 2005 uh, udgav, eller hvad hedder sådan noget, released, jo, udgav, iTunes 4,9, som... Uh, var den, den første version af iTunes, der øh, understøttede øh, podcasts. Og jeg tror i virkeligheden, det var den vej rundt, jeg lærte øh, podcast-fænomenet at kende. Og det gør sig vel i virkeligheden gældende for rigtig mange. Og så samtidig med det, så var de jo også smarte nok, de her Apple-folk. I virkeligheden så var det jo Steve Jobs, der var smart nok til også at lave en, en lille dibedud, altså en iPod, som man faktisk kunne bruge til at øh, Synkronisere med sin iTunes, sådan så alt, alt det øh, indhold, man havde liggende i, sin, i, i sit iTunes-bibliotek, at det sådan helt automatisk blev ført over på ens iPod-debidut, det så man kunne have den med i lommen, når man var ude at løbe, når man sad i flyet, når man sad i bussen, når man gik på arbejde og ud, og jeg ved snart ikke hvad. Så det var, det var der, at, øh, at jeg selv i hvert fald blev opmærksom på, hvad podcasts var for noget, jeg kan ikke huske, hvad de første podcast, jeg lyttede til, var, men det har sikkert været noget Danmarks Radio. Danmarks Radio var i hvert fald relativt hurtigt til at hoppe med på bølgen, hvor alle, hvad kan man sige, rigtige broadcasts, altså rigtige udsendelser, også blev lavet om til podcasts. De blev øh, lagret, øh, og så blev de lagt ud, sådan så, at øh, man kunne tilgå dem via iTunes, eller øh, ja, det var jo kun iTunes, der var dengang. gang. Øh, og så kunne man lægge dem over på sin, sin iPod. Jeg havde ikke en iPod dengang. Jeg lyttede til dem direkte fra min computer, men det var noget, jeg ret hurtigt gik ud og investerede i, fordi jeg kunne godt se, at det her, det var rød med smart. Og hele pointen med podcasts, det var jo virkelig virkeligheden sådan en slags, hvad kan man sige, lydelig videreførelse af et fænomen, som havde været under vejs nogle, nogle år i forvejen. Uh, hele det der blog-fænomen, det der med, at man udgav nyheder i en blog, altså en slags artikelfølgetong på en hjemmeside, og det der med, at man pludselig nu kunne lægge lyd ind i sin øh, artikelfølgetong, og at man faktisk med øh, sådan en iPod-dibedut kunne hente dem ned og lytte til dem på alle mulige tidspunkter. Det var nyt, og det var revolutionerende. Og på en eller anden måde, så var det jo Uh, hvad kan man sige? Det var sådan en slags værktøj, som man kunne, kunne anvende på rigtig mange måder. Man kunne lave udsendelser, sådan som Danmarks Radio gjorde det. Men i virkeligheden så kunne man jo også relativt nemt, som jeg gør her, bare uh, sætte sig ned og tænde for en mikrofon og optage det på en digital uh, båndoptager. Det kunne være en computer, eller det kunne være en decideret digital båndoptager. Og så bagefter uh, lægge det ud på en server, hvor man så uh, i sin blog lavede et link til det, fordi det er i virkeligheden det eneste, det her det er. Her sidder jeg og snakker, og det bliver gemt i en fil. Jeg lægger ud på en server i det her tilfælde, noget der hedder Internet Archive, som er sådan et kæmpestort øh, ja, arkiv for alt muligt med medieræs, som bliver genereret rundt omkring i hele verden. Lydbøger, øh, pdf-filer, øh, elektroniske øh, bøger, altså det vi kalder for e-bøger, Øhm, lydoptagelser øh, videooptagelser sågar computeremuleringer man kan på Internet Archive sidde og give den gas på nogle af de ældste computer computere, som findes rundt omkring fordi man simpelthen kan emulere nogle af de tidligste computer og så sidde via nettet og prøve hvordan det var at sidde foran en af de første gamle et eller andet man nu synes kunne være sjovt at prøve så alt muligt, der har med medier at gøre, ryger derud, og der kan man altså også lægge lydfiler ud, lave et link til det i sin blog, øh, registrere det hos Apple via iTunes, og tuller hop, tuller hey, så har man simpelthen øh, det kørende for sig, som, som jeg har her. Man behøver ikke at være ekspert i noget som helst, man kan bare give den gas øh, og lave øh, indhold, som man synes er relevant. Og det kunne man jo allerede dengang, og det var der jo mange, der gjorde, øh, og så er der sket noget nyt i år, øh, som faktisk har været medvirkende årsag til, at jeg tænkte, at nah, nu er grænsen noget. Nu var det dråben, der fik bæret til at flyde over. Fordi det er jo klart nok, at hvis man skal lave sådan noget her som det her, så tager det noget tid. Og hvis man forestiller sig, at man ikke skal lave andet end det her, så skal man jo øh, have nogen til at på en eller anden måde betale for sig. Øh, og i øh, USA og andre steder vil formentlig også sådan set også her i Danmark, så har man jo løst det på den måde, at man har fået. Man har lavet sponsoraftaler, Man har annonceret for, øh, forskellige produkter. Pro, Reklameret for forskellige ting. Sådan midt i ens øh, podcast. Ligesom vi kender det fra, fra TV, som er reklamefinansieret. Øh, og, og det har man nu forsøgt at, at, at gøre noget ved i, i dansk kontekst, hvor man altså har lavet det her den her nye tjeneste, der hedder Plym, øh, hvor øh, der ikke er nogen. Der er ikke noget reklameindhold, der er ikke, noget sådan, der er ikke nogen sponsorater, der er ikke nogen øh, annoncør, der lige pludselig presser ind midt i udsendelsen for at fortælle om Kleenex, Tampax eller, eller andet. Øh, til gengæld så skal man betale lidt ligesom øh, man betaler for Netflix for at få lov til at få adgang til det indhold, der bliver genereret på Podimo. Og det synes jeg er et problem, fordi det, det piller ved hele sådan podcast- fænomenets sådan grundidé, som jo var det der med, at man, øh, man lavede indhold, som var tilgængeligt, som kunne hentes ned, som folk kunne øh, beholde og gemme til evig tid på en eller anden harddisk, øh, uden at øh, det skulle koste dem en krone. Øh, og, og, og, og grund til, at jeg synes, det er vigtigt, at man kunne det, eller, ja, og det kan man jo stadigvæk, men grund til, at jeg synes, det er vigtigt at holde fast i den øh, idé i, i forhold til podcast. Mediet, det er, at det er jo et rigtig vigtigt værktøj i en sådan almindelig demokratisk øh, debat og samtale. Det er en mulighed for, at alle kan, øh, som vil, kan, kan bruge deres tid på at sætte sig ned og lytte til øh, tanker og idéer og forestillinger og hvad ved jeg, øh, som øh, den, der sender øh, podcasten ud, har og gerne vil dele med verden omkring sig. Og, øh, og da jeg hørte, at øh, Podimo vil til at øh, tage sig betalt for at levere indhold til de folk, der synes at det var værd at betale for, øh, så tænkte jeg med det samme, øh, at det her var et udtryk for en. Ja, en eksklusivitet, som jeg tænker er podcastmediet uværdigt. Øh, fordi det netop burde være noget, som henvendte sig til alle mennesker, fuldstændig uanset deres økonomiske. Øh, formåen, og, øh, og derfor tænkte jeg, at, øh, at som et sådan statement vil jeg simpelthen lave den her podcast, hvor jeg tager emner op, som jeg synes er relevante, eller fører samtaler med øh, folk, som jeg synes er relevante at føre samtaler med, og så giver jeg mulighed for, at den, der sidder øh, derude i mørket, øh, eller i lyset, eller hvad ved jeg, hvor du nu sidder dig flue på væggen og lytter med, at øh, I kunne få lov til at øh, være med på en lytter. Og i virkeligheden var det også fordi, at jeg blev sådan animeret af en kollega, som øh, sagde til mig, at det kunne være interessant, måske nogle gange de samtaler, vi havde, øh, og forhåbentlig fortsat skal have, øh, at det kunne være interessant, at de samtaler faktisk blev tilgængelige for andre, end bare også i det rum der. Og derfor, som en slags programerklæring, kunne man måske friste til at sige, at den her podcast skulle i gang, og skibet er sat i søen, og øh, feedet op og køre og Øh, der kommer lydfiler ud Nogle gange så kommer det til at blive kortere statements Og andre gange så bliver det nogle lidt længere øh, Men det er simpelthen overvejelsen Det fedeste vil jo i virkeligheden være Hvis, øh, hvis øh, jeg altid havde sådan en En knap på mig hvor jeg bare kunne trykke Fordi nogle gange så går jeg rundt og når, du ved øh, Lige pludselig får en eller anden idé Mens jeg er i gang med at vaske lukkum Eller bære øl ud på altanen Eller puske min sko Eller når jeg skal til at skifte dækket på på, på, på dækkenø på bilen. Øh, og så kunne det være fedt nok, hvis, fordi så ville det jo i virkeligheden være sådan den ægte flue på væggen. Øh, det her det er jo sådan en lille smule opstyltet, kan man sige, når man ligesom øh, sætter sig godt til rette, og prøver på at koncentrere sig om at, at sige nogle bevingede ord. Men det andet ville jo være federe i virkeligheden. Og det kan det også godt være, at det bliver sådan. Og så kommer det til at blive med en, en telefon, og ikke sådan en rigtig mikrofon, som den, jeg sidder med nu. Men det kan også godt være, at nogle gange, så bliver det sådan noget med, at prøve øh, altså prøver jeg ligesom at komme til, tilbage med, med det, som jeg har tænkt over, fordi man kan jo ikke rende rundt med en, en freaking mikrofon på sig hele tiden, og altid være klar og parat til at optage, så snart man får en eller anden indskydelse. Øh, det ville jo være mh, bizart. Det ville jo være lidt ligesom dengang Google lavede de der Google Glasses, som <lacht> folk gik rundt med og... og øh, med det resultat, at folk kaldte dem for glass holes, fordi, du ved, det var lige meget hvor og hvornår, sådan en devet med sådan nogle Google Goggles, eller hvad var det, de hed, kom rendende, så var man, var man jo øh, potentielt overvåget. Så, så det der med hele tiden at rende rundt med en, hvad, tændt mikrofon, eller en mikrofon, som er klar til at, at optage efter mit for godt befindende, vil jo potentielt betyde, at jeg øh, optog snart sagt, hvad som helst. Når det er sagt, så... Så kan man jo netop det med en, med en mobiltelefon med mikrofon, som episode 1 jo er et udtryk for, hvor jeg render rundt og snakker med Kim Bjørsted, min kollega, som øh, vi normalt kalder for Kim B. Øh, der er rundt i Berlins gade os, og, og snakker om stort og småt. Mest stort. Mest småt. Ej, det er jo sådan en god blanding i virkeligheden. Men hvor alting er, så... Øh, så kan man jo ikke det der med at rende rundt med en mikrofon altid. Så det må jo nødvendigvis blive øh, sådan, at man tager ting af Notam, og så bærer dem med hjem, og så prøver på at se, om man kan huske, hvad det var for nogle genialiteter, man gik og øh, Og så prøver at se, om man kan på en eller anden måde få det indfanget. Men det afgørende for mig i den her kontekst, det er, at det er gratis, at det er noget, som du ved, ikke tager den store. Det koster ikke noget for mig at lave det her. Jeg sidder alligevel bare og venter på, at, øh, at maden skal blive klar som jeg havde sat over på komfuret. Øh, og alternativet var, at jeg sad og glodede på et eller andet ligegyldigt, og læste, og gjorde mig klog på et eller andet. Øh, det har jeg allerede gjort tidligere dag, og nu er det tid til at få noget ud den anden vej. Og så er det her jo et fremragende medie. En slags dagbog, måske, men, men ikke en sådan privat en af slags En personlig en, men ikke en privat, kunne man kalde det. Øh, og, og nogle gange øh, samtaler med med folk, som jeg anser for at være mindst lige så kloge som mig. Det blev redigeret samtaler, så altså jeg kommer til at klippe i det og sådan noget også. Ja. Man kan sige, at sådan en podcast, det er jo virkelig er sådan en slags. Øh, for en gang skyld, god undskyldning for at snakke med sig selv. Men altså, jeg synes også, der er noget vigtigt i det der med at fortælle, om tingene, også nogle gange at fortælle om tingene i, i monologens form. Og, og det er det her jo et udtryk for. Altså jeg, øh, jeg har lyttet en del til Jordan Peterson, som er en kanadisk øh, psykolog, som er vældig meget fremme i medierne, fordi han jo øh, gør sig til talsmand for synspunkter, som ikke er nødvendigvis er politisk korrekte. Og en af de ting, som han siger, det er, at, at talen og jo både... Selvfølgelig både samtalen, men også talen som medie i sig selv er, er, er kan man sige, med til, at man tænker klarere, fordi man bliver nødt til på en eller anden måde at organisere sine tanker i en eller anden form for øh, logisk rækkefølge, fordi sproget jo øh, kun kan køre i et spor ad gangen, altså sproget er, er, er, er mono, hvor... Øh, hvor tanker jo ikke bare stiger, men meget mere. Altså, det er jo en kakofoni. Og der er sproget jo mono. Altså det er, vi kalder det også en monolog. Monologos, som er det græske ord. Altså den, den ene taling. Og, og, og man kan jo kun tale øh, ord for ord, ligesom kun kan gå skridt for skridt. Øh, hvor, hvor tanken kan jo flyde ud som sådan en slags øh, alle hybrid-substans. Der kan tale på en eller anden måde, altså den kan jo kun, ikke på en eller anden måde, den kan jo kun være et sted i gangen. Og det gør jo, at man bliver nødt til at organisere sine tanker i, i den her trakt, øh, sådan så at de kommer ud i en bestemt rækkefølge. Øh, og, og det synes jeg også, at sådan en podcast her kan være en øvelse i. Så kan det blive til en samtale, i form af, at folk kan kommentere. Faktisk, hvis man går ind på min hjemmeside, så kan man, altså hjemmesiden, hvor den her podcast har sit sådan virtuelle, hjemsted eller hotel, der kan man faktisk gå ind og kommentere. Men også rigtig jeg er velkommen til at, øh, at sende lydsnæser til mig, øh, som jeg så måske altså kan afspille. Hvor ville vil det være interessant, hvis folk de rent faktisk kørte det her og, og, og, og skrev eller talte tilbage, øh, indtalte en besked og sendte afsted i form af en lydfil, øh, som man så kunne reagere på. Det ville da være helt vildt spændende. eller øh, man kunne lave live samtaler jeg ved ikke hvordan man teknisk gør det men det kunne man finde ud af der findes jo måde man kan snakke sammen på via computer og optage det samtidig med altså når jeg siger via computer så mener jeg i virkeligheden via nettet ikke? så der er jo alle mulige øh, muligheder for at, at det her på en øh, ret øh, nem og gnidningsfri måde kunne blive sådan et forum og det er det som podcasten kan øh, eller podcasten hvis vi skal prøve at undgå at snakke om karsten. kan I huske Gitte og karsten forresten, men lad det nu dem ligge, men det er det som podcasten kan, den kan jo faktisk øh, den kan jo faktisk være et forum et, et, et, et forsamlingshus øh, hvor øh, hvor man kan holde kog i en eller anden form for samtale og det er det som jeg synes at, øh, at mediet ikke må holde op med at være og det er derfor det ikke må blive til et betalingsmedie øh, fordi det skal være Stemmen fra, altså det skal være græsrødderne, der på en eller anden måde ejer det her format, og de andre de må gerne være med, men hvis de vil have betaling for det, og hvis man skal købe særlige apps, eller hvis man kun kan streame det, eller hvis man alt muligt andet, pis og papir, undskyld mig, så er det ikke en podcast. Så holder det op med at være en podcast, så er det noget andet. Nå, men det her, det skal være en podcast. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan være en lille, lille smule mere stringent med at kalde det for en podcast, fordi det andet det bliver mærkeligt, hvis man hele tiden kommer til at sidde og snakke om karsten.